Seguim a Ràdio Palafrugell després d'aquests consells publicitaris doncs tornem un dilluns més amb la secció de sèries que ens porta en Narcís Mir, bon dia Narcís Hola, molt bon dilluns Com estem? Dilluns sempre costa una miqueta avui... Bé, avui, avui mira amb... si, si, si voleu despertar-vos dels dilluns no? o distreure-vos una mica al cap de setmana porto una sèrie prou divertida i interessant d'aquestes que Uh, més aviat per passar l'estona no per trencar-se el cap no? uh -huh. però que uh, és una sèrie molt curiosa que mica en mica i gràcies als fans ha anat, ha anat creixent i com que sempre em demanes alguna sèrie així que no sigui massa coneguda ni d'aquestes que segueix la, la gran trup uh -huh. doncs uh, aquesta, aquesta n'és una i que doncs, mica en mica també ha creat un, un, un club de fans prou, prou important i reputat a les xarxes socials com perquè en, en parlem aquí. No? Es tracta d'una sèrie que porta per títol uh, Winona Herb i, doncs, com diu el seu cognom, és hereba de, del mític i legendari Wyatt Herb mm -hmm. i té aquest aire entre ciència-ficció i western que la fa uh, superatractiva i que la fa molt desinhibida i freda francament, doncs, és un divertimento prou, prou, prou interessant que, que barreja molts conceptes i que és fidel a ella mateixa i, i sent una sèrie, podríem dir, petitona, sense massa producció, però que és molt simpàtica i agradable i que és d'aquestes sèries per passar l'estona i sobretot ara, doncs, que hem deixat enrere l'estiu, doncs, eh, per les vacances d'estiu era un moment divertit poder veure els seus episodis, que són cortets de 40 minuts cada un, mm -hmm. i que afortunadament doncs, eh, està en un canal com Sci-Fi i que doncs, les dues primeres temporades com a mínim estan a Netflix i Flash que, que els pugui veure molta més gent la temporada passada que ens vas parlar, no sé si d'una o de dues sèries relacionades amb el western que sí. te te'n recordes? la reivindicaves eh? una miqueta aquesta, que, que tornessin sí, aquest tipus de sèries n'hi ha, ha, ha poquetes i això fa doncs, que aquesta també sigui prou atractiva dins aquest tipus de gènere, eh? tot i que eh, ja, ja t'he dit, barreja molt la, la ciència-ficció amb, amb el western, és una sèrie que passa diguéssim, en l'actualitat però que en un petit poblet de, del centre dels Estats Units doncs eh, apareixen una sèrie de, de, de situacions de ciència-ficció que eh, la seva protagonista s'encarregarà de, de posar-hi ordre mm -hmm. i bàsicament la, la seva showrunner l'Emily Andrés quan va definir la sèrie, la va definir entre una barreja entre Buffy, Casa Vampiros, Justified, que és una de les grans sèries diguéssim del western que hi ha hagut en, en els darrers temps i Frozen, eh? Si sigui, barregem les tres coses, ens surt aquesta Guainona uh, Herb que dic això, és, és, és molt desinhibida és un xic diferent uh, sí que possiblement sigui areva de d'una sèrie com, com Buffy mm -hmm. perquè té una protagonista femenina perquè s'enfronta a, a situacions doncs, molt recambolesques amb diferents esperits i amb situacions de ciència-ficció i, i fa que, que, que hi tinguem un, un cert record eh? però eh, és una sèrie molt divertida que passa molt a mena i que a més, a més doncs, té una protagonista que està interpretada per un nom com Melanie Scrofano que no uh -huh. el coneixem però que segurament donarà molt a parlar perquè uh, és, és el centre de la sèrie i té un carisma que, que es menja a la pantalla i que fa que funcioni molt bé i una sèrie molt, molt, molt divertida i lligat amb això que comentem moltes vegades allò, sèries que, que no tenen un gran públic o, que, o que, que costa que els grans mitjans en parlin, no? Uh -huh. Uh, doncs, uh, un fet important és que un canal com Sci-Fi, que es dedica només a fer pràcticament sèries de ciència-ficció, uh, s'havia trobat que en els darrers anys el seu públic majoritàriament era masculí. Sí. Uh, doncs aquesta sèrie ha aconseguit que el 44% de, del seu públic uh, sigui públic uh, femení, que és la xifra més alta que... Que, que ha aconseguit mai. I d'altra banda, banda, que aquest públic femení està enmarcat entre els 18 i els 34 anys, que és un espectre doncs, eh, molt, molt ampli, que, que fa que la sèrie, doncs, mica en mica, hagi tingut eh, molts més adeptes i que agafi una franja que, que és difícil veure-ho en tipus de, de produccions televisives d'aquestes característiques, mm -hmm. no? ara tu volia preguntar, perquè va fer Casa Vampiros, poder l'enfocar més cap a un públic així juvenil, no? Més aviat sí, I, aquest, i aquest ara ens ha comentat 18-34 anys més àmpli, que és uh -huh. una mica també el, el que busca la sèrie, que no sigui tan, tan juvenil tot i que sí que té un aire molt, molt destinat al públic més aviat jove, eh? Uh -huh. Perquè l'estil visual i els seus guions i la, els seus girs, doncs, fan que, que, que tingui això. I d'altra banda Uh, un element que hem anat parlant també aquí no? les sèries protagonitzades per personatges femenins l'empuradament de la dona i, i veure com, com funciona i a més a més en aquesta sèrie que hi ha tota una sèrie de trames també uh, molt centralitzades en les relacions humanes entre els protagonistes o sigui les escenes uh, entren de relacions entre alguns dels protagonistes Uh, té un aire que, que no l'hem vist massa a les sèries, eh? hi ha relacions LGTBI mm -hmm. uh, i situacions uh, de, de, de trobades sexuals molt, molt desinhibides que, que és difícil veure-ho a la petita pantalla, però que ho fa amb un aire molt fresc, uh, d'una manera molt directa i molt clara, sense buscar cap mena de prejudici i fa que doncs, sigui una sèrie prou, prou interessant. Doncs, la veritat és que sí, amb aquestes uh aquestes detalls que ens has anat explicant no? amb aquestes relacions també que no se solen veure a la televisió o comencen a veure ara i doncs aquesta sèrie les porta Sí, però per exemple, ho dic en el sentit que és difícil expressar-ho, eh? però mm. en el sentit que per exemple, quan trobem una relació homosexual en, en una en una sèrie, sempre moltes vegades hi ha, hi ha, hi ha aquell element de caure en que un, un dels dos personatges doncs Uh, té una certa dificultat emocional mm -hmm. no? i que l'altre l'ajuda o que té un passat turbulent no? en aquest cas moltes vegades no, no hi ha tot això no? és purament doncs, atracció i sorgeix i, i ja està i ho expliquen d'una manera molt, molt clara i directa com succeeix a, a la realitat per tant, a vegades veiem que les sèries sí que intenten aportar a aquestes temàtiques no? però des d'aquesta perspectiva de que un dels dons doncs, hi ha arribat per no, per certs traumes mm -hmm. o per certes situacions personals, i aquí no intenten explicar-ho, ni buscar una justificació succeeix i, i ja està, em referia a això. Molt bé, no sé si doncs aclarit <laughs> aquest punt, sí, sí, s'entès perfectament, doncs uh, més que recomanada aquesta sèrie que ens has dit, Sci-Fi, um, per on, on, està, on te la tenim? Ara està a Netflix, el que passa és que la sèrie té quatre temporades, la, la quarta encara no s'ha vist, s'està acabant de, mm -hmm. de produir, però tindrà aquesta quarta, i a Netflix de moment hi ha, hi ha les dos primeres eh? uh, els primers capítols són molt de presentació dels personatges mm -hmm. No, no, no acabes d'entrar-hi però després sí que un cop arranca i sobretot la segona temporada és, és, és sensacional i a més això, els, els capítols no arriben als 40 minuts, passen molt de pressa són molt dinàmics, mm -hmm. passen moltes coses eh, tots els personatges funcionen molt bé, tot i que el personatge central està molt ben, està molt ben dibuixat i d'altra banda, per acabar només volia dedicar eh, uns segons a parlar de, del fenomen fan de, de les sèries a les xarxes socials i aquest n'és un clar exemple no? es va crear una etiqueta es va crear un, un perfil de Twitter que és Air per suport i aleshores tots els fans que, que, que tenien alguna consulta o que tenien alguna problemàtica o que volien expressar alguna cosa a través d'aquest perfil ho feien i, i s'ha convertit en, en, un, en un autèntic fenomen, eh? sobretot ara poder no tant perquè ara estem en aquest impàs que no hi ha, mm -hmm. que no hi ha missió de, de la sèrie però segur que com comenci la propera temporada es massifica el nombre d'entrades i, i funciona a tope i d'altra banda dir que per exemple el, entre els fans i els responsables de la sèrie quan va arribar la tercera temporada que no se sabia si havia quarta temporada i tot això per problemes de producció fins i tot van establir campanyes de publicitat per intentar engegar una nova temporada a la sèrie però no campanyes de publicitat petites sinó cartells a Times Square, eh, imagineu-vos el que val un cartell a, a, a la cantonada doncs, més famosa pràcticament del món no? al mig de, de Nova York doncs van aparèixer cartells de, de suport a la, a la sèrie televisiva perquè, perquè tirés endavant per tant, el motor que fa que s'engegui l'engranatge de moltes sèries també és el fenomen fan mm -hmm. i aquest és un exemple evident doncs eh, amb aquest exemple i amb aquesta recomanació tancarem aquest, eh, aquesta secció d'avui Guai Nona Herb eh, ja sabeu, busqueu-la busqueu, eh, busqueu -la, la podeu trobar a Netflix a Netflix també a Sci-Fi que eh, doncs, eh, doncs teniu aquestes tres temporades i ara ja està la, la quarta doncs, a punt de començar i nosaltres doncs, uh, us recomanem també que seguiu les nostres xarxes socials i veieu doncs uh, el vídeo i el i el trailer que també penjarem d'aquesta sèrie Narcís. Fantàstic. En retrouem ditlluns. Aió, fins fora, ah. Seguim a Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de l FM també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació doncs, parlarem d'educació, com us dèiem abans i és que des de l'àrea d'educació doncs, han fet una crida perquè necessiten voluntaris per un projecte anomenat Xerrem. Aquest projecte ens l'explicarà la Coral Cot del Centre Municipal d'Educació Núria Ribes-Mascarós de Palafrugell. Bon dia, Coral. Bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada i avui doncs, explicar-nos una miqueta en què consisteix aquest projecte pel qual doncs, falten voluntaris. Comencem. En què consisteix aquest projecte anomenat Charrem? Doncs mira, consisteix en oferir l'oportunitat de practicar el català a persones estrangeres que venen aquí a estudiar-lo, però que malauradament els costa molt aprendre'n perquè no tenen massa ocasió de practicar-lo i vosaltres sabeu que una llengua s'aprèn parlant-la. Uh, això és una, una proposta que ens va fer la CAL, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua, uh, i nosaltres hi, hi col·laborem, treballem conjuntament, perquè ens va semblar molt bona proposta. No? Uh, paradoxalment, hi ha persones nouvingudes que, o per les seves relacions limitades, o perquè al carrer la gent els hi parla en castellà, doncs necessiten més espais on, on practicar-lo. Llavors demanem ajuda a la gent que s'estima la nostra llengua i vol fer un cop de mà a la integració del país dels nouvinguts i el que els hi demanem és una hora a la setmana per trobar-se amb un grup petit de persones i parlar català, conversar, fer-los parlar i que practiquin allò que estudien. Uh -huh. Per tant, doncs, veiem que és un projecte que és innovador aquí a Palafrugell, és la primera vegada que es fa. L'any passat ja vam fer una prova uh -huh. i va anar bastant bé, tot i que vam arrencar així de mig curs, de tranques i barranques, i vam veure alguns petits errors a, a corregir, en quant a l'organització, eh? En uh -huh. quant a l'organització només, perquè la gent ho valorava molt satisfactòriament, tant els col·laboradors que feien de, de conductors de la conversa, com si diguéssim, com en els participants que anomenem xerraires, que són aquests nouvinguts que s'hi ha apunten no? uh -huh. de quantes persones més o menys estem eh, comptant doncs, que, que pot haver-hi per, per cada grup perquè expliquem, eh, perquè hi ha diferències perquè molta gent que ens estigui escoltant podria dir, ostres, això em sona, no, no és sé, fer una cosa similar, poder estar pensant en el voluntariat per la llengua hi ha diferències, oi Coral? exacte, s'assembla molt el voluntariat per la llengua perquè l'objectiu és pràcticament el mateix però eh, en lloc de parelles lingüístiques en aquest cas són grupets petits per què? Perquè el nivell de formació és més baix. El Consorci de Normalització Lingüística eh, ofereix això de les parelles lingüístiques a eh, nens ja amb un nivell bàsic, uh -huh. que poden tenir una conversa, llavors eh, necessiten doncs, guanyar més fluïdesa, etc. Nosaltres ho volem oferir a gent que no té aquest nivell, té un coneixement encara més baix del català i, per tant, potser eh, amb un tu-a-tu tu se sentirien inhibits, no? I, o per la seva inseguretat. Llavors el fet de ser diverses persones fa que sigui més fàcil trencar el gel, si no parla un parla l'altre mm -hmm. i per al voluntari doncs també és més, més agraït perquè si no a vegades es produïa una certa atenció intentant fer parlar amb algú que amb prou podia fer una frase, no? Clar. Eh, en aquest cas eh, com que algú li pot semblar més difícil fer parlar algú que no en sap eh, voldria dir que d'una banda sí que hi ha uns coneixements. El que passa que a vegades són coneixements passius que convé activar. És a dir, a l'escola van adquirint un vocabulari i en algun racó del seu cervell sembla que aquesta informació. Llavors, a l'hora de xerrar és bàsicament anar-se'n estirant la llengua uh -huh. perquè, perquè doncs, vagi sortint aquest coneixement passiu. I per altra banda, també m'agradaria dir que la CAL, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua que té la seva seu a Barcelona, es desplaça per fer una formació inicial en, el, en aquests voluntaris que s'ofereixin. Uh -huh. Llavors ells tenen uns materials amb moltes imatges, etcètera. Bon, ja tenen unes tècniques que, que poden ajudar a arrencar la conversa. Eh? Si algú diu és que no sé ben bé com posar-m'hi o no sé com començar, doncs, eh, rebran suport. Doncs, important remarcar això, perquè molta gent podia sentir-se doncs, interessada a fer aquesta, aquest aquesta voluntariat, però ten, ten, poder tenir una mica de por no? al voltant de, de, ostres, no sé ni per on començar, doncs, des de la coordinació d'associacions per la llengua, doncs, eh, us, us facilita, en aquest cas, una, una miqueta, doncs, de formació, per tal, doncs, que els primers dies, els primers dies que són els, podeu, els més complicats, doncs, no tingueu cap problema amb aquests voluntaris. De, de quants serien els grups més o menys, de quantes persones estaríem parlant? De 4 a 5 persones uh -huh. sí, interessa que siguin grups reduïts perquè així tothom pugui parlar, eh? és un voluntari, diguéssim un col·laborador, i eh, 4 o 5 xerraires, entre cometes eh, que és com anomenem en aquests aprenents de català uh -huh. de fet ara feia... Sí. Bueno, el, el suport que deies de la CAL és afegir-hi que des d'aquí l'àrea d'educació també els hi donem suport eh? també hi som al seu costat també com a professors de català també tenim molts recursos i, i no, no els deixem pas sols eh? Si sí, ho necessiten eh? perquè també tampoc és tan complicat. Hi ha voluntaris que no ens necessiten per res, mm -hmm. són xrraides simplement i són simpàtics i tenen ganes de, de conèixer gent i i comencen a establir un diàleg i a vegades parlant de coses molt quotidianes o molt simples doncs es va fent un bon ambient es va fent que la gent perdi la por de parlar i és simplement això doncs una molt bona tasca la que fan aquests voluntaris i a la qual doncs, tothom s'hi pot apuntar abans de recordar com ho poden, com ho poden fer Coral també m'agradaria comentar una cosa no?, que hem anat veient en les darreres setmanes ara que s'ha iniciat aquest curs 2019-2020 Uh, fa un parell de setmanes en visitàvem l'oficina de català aquí, que està aquí al Centre Municipal d'Educació l'altre dia vam rebre la visita de l'Escola de Formació d'Adults i ens comentaven doncs, que tenen aquests nivells més bàsics de català tant a l'escola d'adults com a l'oficina de català i que eh, i és un dels cursos que té més demanda, això semblaria una mica la gent poder no, no associar a això, no, no, no sembla que malgrat que hi ha molta gent que és vinguda de fora doncs també, encara hi ha molta gent que no parla la nostra llengua i per tant és important continuar incidint amb aquests cursos, en aquest cas amb aquest xerrer en aquest, en aquest projecte, és, podríem dir que és una miqueta més, més pràctica eh, posar a la pràctica allò que poder, doncs, eh, es pot de forma complementària amb aquests cursos que ofereixen tant des de l'Escola d'Adults com des de l'Oficina de Català, oi? Sí, sí, sí, sí és totalment complementària. eh? Uh -huh. Uh -huh. Doncs ara que sí, si et sembla coral, doncs recordem per la gent que ens ha hagi estat escoltant durant aquesta conversa i digui va, d'acord, sí, m'animo, m'apunto com, com ho haig de fer? Perfecte, doncs mira, venir o trucar aquí al Centre Municipal d'Educació a l'àrea d'Educació particularment i prendrem nota de la seva disponibilitat uh, horària uh, mm -hmm. prendrem nota de les seves dades de contacte i mirarem de buscar doncs, un grup de persones que els hi vagi bé aquella hora i posar el fil en l'agulla mm -hmm. formar els grups el, el... No, no és pas gens complicat, no, només que em truquin i ja està. I tant, fàcil d'apuntar-vos-hi, doncs, uh, i en aquest cas uh, m'has dit que els grups estan formats per 3-4 persones i més o menys quantes persones teniu que, que, que ja faran aquest que estaran aquests xerraires que tu dius? Mm, Bé, bueno, estem de moment recollint la demanda uh -huh. i per altra banda esperant a veure si arriben aquests, aquests col·laboradors, aquests voluntaris... Uh, no ho sé quants grups podrem fer depèn de quants voluntaris tinguem També, no? però de xerreres amb ganes de, de practicar n'hi ha com a mínim una vintena d'acord sí, sí. doncs eh, ja sabeu, falten voluntaris i si ho voleu provar si voleu doncs, tenir aquest contacte amb gent doncs, que no té gaires nocions de, de la nostra llengua, el català, doncs us podeu apuntar anant directament la, al Centre Municipal d'Educació o si no, doncs també podeu fer una trucada abans al 972 30 43 45 i allà, doncs, uh, us acaben d'explicar uh, algun altre detall que, que algun dubte que, que tingueu, tot i que la Coral, doncs, ens ho ha explicat d'allò més bé i per tant, doncs, Coral, només animar a la gent a, a que s'apunti, oi? I tant. I dir-los que és una experiència, penso que és gratificant mm -hmm. per qui no ho hagi fet mai, perquè, bueno, el Rosé ha el carinyo, que diuen en castellà, no? Mm -hmm. <ríe> L'oportunitat d'interactuar amb persones vingudes d'altres llocs, amb qui potser no, no has tingut contacte, t'ajuda a veure les coses d'una altra manera, es trenquen barreres, prejudicis, mm -hmm. estereotips, tant per una com per l'altra, de vegades, eh? Hi ha sorpreses, petites sorpreses. Sí, sí, és interessant. Doncs, uh, Coral, moltes gràcies per atendre la nostra trucada avui i explicar-nos doncs, aquest projecte de Xerrem, que des de l'àrea d'educació doncs, ja ens ha explicat que va començar uh, l'any passat i aquest any doncs, torna ja des de l'inici de curs. I esperem doncs, que aquesta entrevista, aquesta conversa i després quan la pengem a la pàgina web doncs, ajudi a que més gent conegui aquesta, aquest voluntariat i que s'hi apuntin, uh, perquè això és el, el més important. Moltes gràcies, Coral. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Mm. Sí a vosaltres. Won't you teach me tonight? How about a private lesson? I aquesta càpsula d'educació, amb aquest projecte Xerrem que ens ha explicat la Coral Cot, doncs arribem al final d'aquest programa d'avui de l'hora del peix fregit, 23 de setembre, primer dia de la tardor, i que doncs, avui us hem ofert aquestes dues càpsules, l'habitual dels dilluns amb el Narcís Mir, aquestes recomanacions de sèries, i aquesta enfocada amb en el projecte Xerrem, per la qual doncs, fa falta voluntaris, com us explicava la coral. Nosaltres, els de l'hora del peix fregit ens retrobem el divendres, per tant doncs us desitgem que passeu una molt bona setmana abans d'acomiadar-nos, però us recordem que aquest contingut aquestes dues càpsules i també l'entrevista que us hem ofert avui doncs la podeu recuperar a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat així com eh, aquesta pàgina web doncs, també serveix per informar-vos de totes les notícies de casa nostra nosaltres, els de l'hora del peix fregit ens retrobem divendres, que passeu una molt bona setmana